أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما يتبدل الكفر بالإيمان فقد زل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ من خير تَجْدُوهُ إِنَّ الله ان الله مَا تَعْمَلُونَ بصير مقصد ده صورة بقراء بيان ده تلور و مسلو ده اولا مسألہ اسباد توحید ده صحابت اول چال لا او صفاتو کی یو ده دویا ده رسالت ده پیغمبر علیہ السلام پیغمبری صحابت ا ځ هغه برحق پیغمبر دې د الله د خونه درېما مسله jihad fi sabilillah او څلورمه مسله infaq fi sabilillah سورته تلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخه سره ده په دې کې اوله مسله اثبات توحید بیانېږي دویمه برخه یوسل یونا یوسل شپږو پورې ده په دې کې دویمه مسله اثبات د رسالت بیانېږي او درېمه برخه یوسل واو ینا 235 نومر آیت پورې ده په کې دریمه مسله جهاتفی سله او چلوورمه برخه دو سوه چ په اخره پورې ده په کې چلوه مسله انفااقفی سله بیاږي اوله ایسا درې بابونه وه پای کې اسبات د توهید بیان شو اول باب شل آته او پای کې بیایان د درې وډلو دو مثالونه دویم باب یووی نه نه شپور او پای کې عام ختابو هغه د اصل داوی چې یو هن نسو ب دوره بکم او درم باب ایت نمبر 49 پور یو چاغی کی خاص خطاب به اسرائیل تا چې تاسو دغه دا داوا توحید یني ول نه او دا غوی پلیتیانه او دا پغوی مننه نعمتونه د الله د خوانه بیان شو اخر تلور ایتونه په دې کې مضمون ندویمه برخه شروع شو یعنی اسبات د رسالت شروع شو او برخه د اولی سی وزکه د جبرئیل علی السلام تعلق توحید سرم مده او رسالت سره مده دویم برخه بیا یو څلونو یو څلش په غویا پر شوړو شوی د پدې کې دویم مسله اثبات د رسالت بایانې کی پر رسالت باندې نه اعتراضات یا نه شبهه په دې ځای کې دا غي جوابونه شوی دی په برخه کې اول اعتراض آیت نمبر 1 وې کې او چې موږ تازه کنا مونږ چاته و هي جبريل راوړي جواب الله وکړو چې دوی د جبريل سره د دشمنې اڅ وجه نشته بلکه اصل وجد دشمنی د دوی د اصل وجد د دوی دشمنی د قرآن سره ده قران کې چکوې مسالې دوی ته بیانېږي د دوی غندونه د دوی پلیتیانه د دوی غلطه عقیده غلط عملونه بیانېږي دوی مانه د خبره خینه لګي اصل دشمنی د قران سره ده د جبرئیل سلام سره نه ده دویم اعتراض اعتاز آیت نمبر یو س دو کې وو چې مونږ تازه نه منو چې تا چې ته السلام سلام ته پیغمبر و ی اوغ خو پیغمبر نه او خو جادو ګرو او خو د ار د جادو په زورمانې کړی دا معجز نهوي لهغې جواب اللله پ خپله وکو چې ما کفر سلیمانو واللاې نه شایدوي نه کفرو ی علیمونونه ن صحر جادو سلیمان اسلام نه کړي بلکه جادو شیطانانو کړو یی نداء شیطانانو کارو چې غپوری دا تور ورپوری کوتي دا جادوګر دی او دا شیطانانو کارو د سلیمان علی السلام کارنو بلکه هغه پیغمبرو او هغه چې څومره طاقتونه لرل د ټول د عالم معجزه ویدار چې هغه کول چې د حیواناتو څخه خبرې کولی که جنات دغه تابې او که هوا کې دغه تخت او لوتلو یوزنه بلزله دا ټول دغه معجزه وی د جادو نوا دریم اعتراض بیا پم دغه آیت د مریوسل دوه کې و چې تا خو جادو کوفر وي او حالا کې جادو خو دو فریق تور راوړی ده په بابل خار کې هاروت مارو او ماروت مد هغه جواب کوチナ فریقتو جادو دي د پاره نه دراوړي چې خلکو ته جادو وریز دکی او بیا خلک خلکو م جادو کوي او او خلک غلطه استفادته والی بلکې جادو هغه دی د پاره بازي کلمات خودل چې د کرامت د معجزه او د جادو مېاس کې فرق کار شي او یا جادو هغه دی لپاره هغه چې د جادو توڑ د جادو چې کوم توړو هغه خلکو ته خودلو نه دا چې هغه خلکو ته جادو خودلا هغه کلمات خلکو ته ورخودل چې پاګه کې خلکو د جادو توڑ مندل خلک بتل دا هغه دی کس نه دا هغه دی زه د وژنې به بیرته جادو زده کوله او هغه به خپل بیا کوله نو فرښتوت چې هغه جادو د پاره د اشاعت نه ده خودلې بلکې د پاره د رد او د پاره د د د معلوماتو د پیژندنې هغه هغه جادو څ کلمات به خودلې بیا تلورم جواب چې تلورم اعتراض آیت نمبر یو سلو تلور کېو چې مونږ تازه کنه مونږ ته خو مونږ د الفاظ ومنی کې مونږ ته وی چې د پلان کې لفظ بنوي لکراعینا دمو ال ک داغ خلف دی د هغې جواب الله وکړو چې لاته کو را نه مشتبی الفااز مو داسې الفااز مو چا کې بوی د کوفر وي بوی د شرکوي بوی د وي بلک سفافااز وای که نه چې انظور اصل مطلب دا چې تاسو د ټکې ذکهي چېستاسو مطلب دا چې دمونږ حاضمونته د سبق بیا تکرار کا دا ټکې بیامونږ ته و دغې پهې سفله فضولې نه و چېور نه د غې همدغه مطلب دی. او شوبهم پکې نور نشته ده صفه معنی دا کلیر دا ریځ واغو کړو بیا ابلونی سبق کې آیت نمبر 3 شپغم کې منګه پنځم اعتراض په نسخہ باندې بیان کړو چې موږ تازه کنا مونږ ته خپل خپل دین کې مستربې نن نړۍ خبرې کې سباوي چې هغه خبره خو منسوخ شو او بل حکم راغو نوې حکم راغون دا څنګه دین دي قال الله خدای څنګه خبر دینو الله دی اولنه مګه حکم راوليږي کنه كوم حکم چې خده هغه ورستنې د امغه ولن رولېږي چې بیا ول یو راليږي بیا وروسه بل راليږي دا کوم طریقه ده نو دا يهودو اعتراضو او دا غي جواب الله کو چې نا امانن سخمین ایتن او نون ها نات بي خير منها او مثلها دا د الله په علم کلي من دلالت کوي الله پويږي چې کوم وخت کې چا سره کوم حکم خده او بیا دا غي نه بعد سره کوم حکم خده نو هغه ول حکم چې تر مدی مودې پورې خوي نو هغه ول حکم تر هغه مودې پورې وی خلک هغه عمل کوي بیا چکرا الله پوشیده نه دینه باد ا آسانه په عمل کوي یو عمل یو پ... حکم پکار دین الله آسانه عمل راوړي او اجر کې بالکل د مغی پشانی یعنی کله چې الله یو حکم منسوخي بل وکم نو هغه عمل کې مسانې خو اجر کې بالکل د مغه زور غوندي ته څنګه چې غزور عملي د اجرې اجر کې کمي او زیاتې ناراضي سی چا بیا په د نورم ننی سبق کېدایت منګی د خو بیا و دکو داې خبره ګډه وړه شوه هم تريددونونه په آیت کې آداب خ شاګ ته متعاعلم ته چې لا ینی ته پووسونه ب لا نی مطلب هغه ته پوسونه چې دغده شته دغ خیر نه شته یا په هغی سره استستااس تنګږي؟ مدد ست پوسونه مکه و چې فقې مانه استاد تنگ شي او دغه څه فائدې نه یاده مطلب ده یاده مطلب ده چې موضوع روان ده او ته دغه موضوع نه علاوه بل پښتنه وکې ان یو پویشی مانه با روان ده او ته هغه کې بیا کړ د بل مضمون خبره کې او کړ د بل مضمون پښتنه کې او د بل مضمون پښتنه کې مثال خبره دا اوس مونږ مضمون شروع کړي برخه شروع شو ده په دې کې اعتراضات باندې خبره روانه دي مې څو سرنوري یو سړی چې دا اغه شروع شي طلاق او مسلې طلاق سره کوم کیږي دا داغه اغه پختنه شروع کی یو سړی شروع شي چې داسبوګمې سره کوم دا د ترکم حساب دی بس یو په زو شروع کی سپوګمې باره کوم چیز خیر او فائدہ نه دی دا اخرت سره دا کار نه ی یا بل تبارك یو فزور غونه بحث شروع کی دته ولیکي لا یعنی پختنه اللهوي دا کارمه کویدي مې خخواې کوونه ګوره شوي دي هم توريدونه تاسو غواړی ان تتس اللو چې پوختتن وکې رسوله کوم د خپل پ غمبر نه کمسوله موسا من قبلو لکه څنګه چې پوښتن شويوي د مثال اسلام نه پخواه موثال اسلام همدغسې تنګو دا, دا الله عمر بیا طبیان کو چې اللهوي جهادو کوئ دوی برغه چې او نه ان نهفیه کومن جببارين دی کې زورغور خلق دي مو خو ججهاد نه کووتهلاړ شه اوستا خدا دلاړ شي بلہ یعنی خبرې به کولې هغه کوم بنپځه کو کله بچ موسی اسلام ورتوی چې الله وکم کړه غواله لکې دوی براغه سره کوم دا سره کوم رنگې دې سره کوم صفات دې زړه دا ځوانه دا زیړ دا تور دا سپین دا چلوې قالې موسی اسلام پزاب کړي لیکن دا الله هغه کما عمل نه درکړي که کړه همدې نو درځه د پاسه کړي د جن هغه عمل نه دې کړي دا وس لا یعنی پختنی دي دا رنګي اسلام نبی یوسف فزول پختنه کولې چې موسی اسلام بناستو بیان وکاو تکریر وکاو دوی برا پاس دا, و دا آغا پخ... آغا سی یو پزول پختنه وکوله چې د غریب نه اخر سره تړاو نه بد دنیا سره د غریب تړاو ځکه دنیا سره به ومه نو زه د بل ټیم کې سړیو کې الله وی دا پخته آکه کار م کوي کڅنګ چی بن اسرایل مو صالح السلام سره وکاو ومي تبدل الكفر او چا چات بدل کړو کار د کفر بل ایمان په ایمان باندې په مقابله د ایمان کېدل ته ګورم ایمان چیشته ویلې چې ته لا یعنی پختنه نه کې فزول پختنه نه کی د سي پختنه نه کی چاغمه استاد اسه تنګيغي یا کله کله د یوشي وخت ني چې سړي جواب کی زکه درس کې بنوي خلق راغلي داس کې وزناني مثال خبره درس کې نور اموغه به مشکلات به استاد بنغه وړي چې په موضوع خبرو کی هغه موضوع به خپل استاد به ځان په غلي کی ايو شاګرد په زور راپاسي چې نه د ټول مخ په مختنو کوي دا سره کم ده دا مساله نو دلا یعنی پختنۍ دي دلته ایمان چيشته ويلي چيلا يعني پختنۍ نکولته ایمان وي او کفر چيشته وي چيلا يعني پختنۍ کوي من په دې من تفصیل کړو چې ګوره یو کار د کفر ده او یو کفر ده یو اسلام ده یو کار د اسلام ده کارونه اسلام دي په دې ټولو کې فرق ده کله کله یو انسان کار د کفر کوي کو کافر کیږي نه او کله ک لدسم کی چې کار د کفرم کوي او کافرم شو ور باندې او کله ک یو سړې کارون د اسلام کوي لیکن هغه هغه مسلمان نه یی ان هغه مسلمانې او کله ک له سړې کارون د اسلامم کوي او مسلمانې دي ټول فرق د کار د کفر هغه کار د کفر چې هغه من انسان کافر کې ګنا لکیا لا یعنی پختنه دا او داس یو کار دی چې په دیمان انسان کافر کېږي نه که یو فضل پختن سړی وک نو زډ بیادبی بیابي به و ک خدای دا ده دقرآ د یتونو خلاب به شي هغه اد چېته خی خې آ کې هغې مختلففت را شي لکن کافر کېږي نه په د باندې ډیر نه ډیر په تونوغ به شي عمل نه کوون کې به ګځږي او کله کله یو کار دسې وي چا هغه کار د کوفره وي او انسان هم پې کافر کېږي لکه قبره سجدا کول یا قبره تواف کول یا دیو مودي نظر نياز ور کول يا د بدعات کول دا ټول کارونه د كفر دي رواجونه پالل هاغه رواجونه چې هغه اسلام سره پټکر کی دي معاشري له خلکو ته دا غنه ملا نقصان ملاويږي نو دا ټول چې دي دا کارونه د كفر دي لیکن په انسان چې ده کافر کیږي کی کلا کلا بس د سي رواجونه ني بازی دسه کارونه لکه اوس مثال خبر زمو په پختونو کې کته وګوره کله کله وسړی وي چې منه ځمګړی واش دیو ک قرآن وی دی ک پیغمبر وی دی وی دی به منګ خپل لري واچ کو منګ خپل لري رسم د پوره کو کا خه کاره د وی په محفلونو کې یو خو چې پر دې کې وساتی او مازه خغسی په تلوري مکمل جاهلی اغه منه وي خدای به ویلی کنا پیغمبر دی ویلی کنا حقوق په رسم دا دا دی وا دا وګره کارم د کوي اغه لري دی کوي دا کار د کفر ده اسلام نه خلاف ده کنه او بیا الټا چی ده کافر هم شپه د خپل خبره باندې چې دی وی چې پیغمبر دی ویلی کنه خدای دی ویلی کفرت ځانو دا باسه له په خپل جا او نه پوي د وجنه او غحدیث کې راځي پیغمبر اسلام ویلی چې سې اوسړې به سبي کافری مسلمان ماخام مسلمانې یا ماخام کافری سبي مسلمانې دا هم دا مطلب ده چلتا آل الټا آل د اسلام دعو کوي ابي د خبرې دخلي نوځي چې اغه د اسلام سر برابر ني اسلام نه خلافې د کفر خبره وي دا ټول جهالت د وژن کیږي د قران د ریوالې وجه د ټولو خبرې دا اوسه کار د کفرم دی انسان به کافر کیږي دا نه یو مونږ دې مونږ کوو سړی نه کی کافر کیږي نه ګونه ګار دې ګونه کبیره کوي ځکه مونږ یو فرض, فرض دی او فرض دی پرېګي دي فرض عمل فری کیدی لیکن یو وسړی د موږ نه انکار وکي یا د موز نه کول د کار د کفر دی لیکن سړی په کافر کیږي کی نه چې وسړی موږ نه کوي بل ماذره ته داسنه شو چې دا کافر شولاړو تاغه موږ کفر فتونه شلګولې ډیر نړر تبو وی دا بل ماذره خچند او دا دی وغه دې خدانه شو چې و کافر شوه د حدیث کی چرازی چې د آ... الف فرق بین الکفر والاسلام الصلات د اسلام د کفر می کې فرق چې د غه مومونز دی د هغې مطلب هم داره چې انسان چې مسلمانکار په موزمنې مسلمان کار دا نه چېی سړی موز نه کو کافیر شولاړو ځکه دوو سره خلاف را بیا پوه شوې نو د پیغستان د خبرې مطلب داره چېی سړ مو نه کوي نو کافر مو نه کوي که یعنی کار د کفر دی و کافر هم ی د کوفر کار چې شی کوي چې موز نه کويله بعدت نه کوي د یو الله نه کوي او مسلمان یم چې نه کو مسلمان بلکل ینه شي غ د کاافانو کار کوي کار د کفر کوي لیکن دا مسلمان دته کافر نه شو په دبانندې کو ها کچرته د مسلمان ان کارو کې د مونا چې دا موز ک چاار استه موضزنی شته داسې وررز شودي د میانو خبرې د مونږې فرسکړی د واجب کړی دا ن دا اوس په د خبر کافریر دا سړی دا رنګ سړی د زقات نویر کوي نو انګار دګون ک كبير دله به او سره پوهږي پس الله پوهشيه پوهوشه. مون وسې ډه ډیرر ننسیت زمونږ وس کې برډی ډیررو وب چې غوره د کارمه کوه د فرایزدي د پره کوه ډیر نه ډیر یاکه حکومتتی اسلامی شر ورمانې زور را وول او ذکات وتنیوالي مو بهمانې وکې لیکن که دا سړی ذکات نه ان کاروکې مکمل او دی کوپور ته وی په ماې چې کات بهک نهشته منه دا خو سېفضول کار دی مثال خبره یا د د مولان یا ن س حاج بعض د دا ح چې عربو ځانله کاروبار جوورکړی دی د عرب د کاربار یو ضرریه ده. کوشه د دې وجه نه ډیر خوې ا وی غریب لولین ور کوم چې حج کومه یعنی حج بور من فرض او تبوي چې دې په ځای غریب لوي زم ما په گاون کې غریب دي غریب لولین ور کوم غریب لیم ورکه کنه کته دون مالدار ته من حج فرض کیږي نو کته مثال خبره پنځه لکه په حج لګې خیر د یو لک روپېش شپګلکه کک یو لک روپې غریب مولا گوغه حق بده ما داشي یا مثال خبره تک ټول کال حج ټول کال نه کنه خو څو ریزي میاشت به لګېږ دو میاشت به دی لېږي او دغه پ شپله کته په دا فرض د داکه نو ټول کال هجوونه ممه کو ټول کال چې د عمره مرې پیسې په غریبانو لګوه ټول کال چې د میاشت صرف، پهامثال خبره ل اوسه کي د اوس کې په غریبانو لګه نو بعضزه خلکو کې دا مرضي دا مرضی د انکار کار کولو د حالت و ه کارو کې د حاج م شته دا د مولیان د کاروبار او یو یو ده زریادا وه حجد انکارو کی کفر ته وزی او ځان ته پوی نی او که سړی به او ته وی چوغره او تاسو مسلمان د کفر ټاپې لګوي په خلکو باندې او تاسو د 10 مسلمانانو چې دایرکت په خلکو باندې ټاپې لګوم نه ټاپه نه بلکې دا اصول زمون د دین اوس که په مسلمان سره سترګې پټې نه دا قوم مداهنت ده نو ومه تبدل الكفر او چا چې بدل کار د کفر امدارنګ هر یو د قران او سنت حکم ته جهاد ده جهاد چوک نه کوي کوناي کبیره کوي خو ژوند سستی کوي کيو سره جهاد نه انکار او چورلټ د کافرکی په دیما نه اونه ته واخو دومره تبلیغ شوه جهاد په خلاف باندې دومره تبلیغ شوه چې خلک منکر کړي مکمل د جهاد نه زياته نه پويږي ګیره په پریخي حزله مو کال په کال خوشي لکه جهاد نه منکری نو دا د چېنته پامکوي هغه سړی د غږ جهاد په نومونه غلط کار کوي تاغه غلط وایا شو هغه غلط استفاده کوي تاغه صرف جهاد نه که اوسړی د موج دغه استفاده کوي هغه تم غلط وایا د حج دغه استفاده کوي یو عمل لکنه فرض تاغه تم غلط وایا که اوسړی بل د دین یو کار نه استفاده کوي ټول بغلط وای دا نشي ته دغه فرض عمل نه انکار وکي خو شو نو مې تبدل او چا چې بدل کړه کار د کفر لکه پدی مان کافر کی کته معناو کوي چې چا چې بدل کړي کفر په ایمان ماندی نو دا بي ځای کول خو کفر نه ده وښیم مدلت کفر نه مراد کار د کفر د ده دا یاده کافرانو کار د چاغه خپل پیغمبر تنګي یا وس پیغمبر نشته استاد قرآن بیانوي اوب خپل استاد تنګي و ميتبدل الكفر او چا چې بدل کړي کار د کفر بل ایمان په مقابله د ایمان کې ایمان داده څخه ول استاد څنګه کې پازاب نه کې فزول پوښتنه نه کې هغه پوښتنه نه کې چې هغه من استاد څنګهږي لکه سورته ا مايده وګورئ سورته مايده نمبر یو سول یو یو سول دوه و مصفاره دري مرکو د دري مرکو نو آيت شروع کی نو و مصفاره دري مرکو نمبر یو سول یو یو سول الذينه عملو هو منانو لا تتسألو اشياء پخت م کوي د غیر ضرري شونوبارره کې دانا چې پختتن م کوي د شووباره کې دا خو بیا ص نه را ي زما سوال زب هغنه ن کو نه پختنه خو به کومه. زم ما زین کې د یو ویدیو سوال دی یا زم ما زین کې د موز مبارک سوال دی جهاد مبارک سوال دی یا بلې تش مبارک سوال دی نو اسلام خدای نه وی قران چې تاغه سوال به خیمه کوه نه بلکې ان اشیاء نه مراد هغه غیر ضروري اشیاء دي چې داغي ضرورت نشته یې هغه موکنه ده چې هغه ته دغه په پورتنه وکي وياي والذين او ممنانو لا تسالوا انا شيئا بختني مکويده لا الا عني لا عني هر شيونه غیر ضروری دی لا عني شيینو بارکه ان تو ان تبدل لكم کچری خاره شي تاسو ته سو حکم مخافه کی تاسو ان کتا ته د غیظ جواب میلاو جو کی د شي تخپشه او خفګان د وژن کی دی شي ته کټ شي ته وی چې منه دا خو زموږ بيځه تی وکړه ځخه پکړه ما ته نسوال وکړو به کې چما سوال کړي او ما غو ته کوپر نه دی کړي ما غو زبط کار نه وکړي یو سوال مې وکړ نو غو سوال کې مراد دې ځواب مې لاو شی زه یي نظامه بيزتي وشو غوا پبشي باغې او ته خپګان دا وځنه په قران نه کټ شي درس نه محروم شي نو چې محروم شوي نو لاړې بس جهارت کې پروت ټوډمر او کا صبر وکي وانت اسالو او کچرتاسو پښتنه وکي انها داغه هغه شی بارے کې ځینګ چې دا غوړکه سوال دی هی نا یوزر القران او په غو وخت چې بیان په غو وخت د بیانولو د قران کې ته انزال په مانا بیان ځکه ته پیغمبر په زمانه کې به قران نازلې دو اوس خو نه نازلېږي اوس موږ ته بیان اوس خو بیانېږي ځکه موږ ته انزال په مانا د بیان واغسته که چیرته د هغه مضمون مطابق اوس کو په قران کې د توحید باب روان توحید باره کې پښتنو کې نو سیده رسالت روانه تر رسالت باره کې پښتنو کې نو سیده jihad روانه jihad باره کې پښتنو کې نو سیده آنکه اوز مضمون د جهاد روان و تا پختنه دا بلشی که کې تا با اللاوی دا خکار نده و این تسالو او کچه در تاسر پختنه و که انها دا آغا شی باره که هینای وزلو القرآنو پا اغا وقت بیانوالو د قرآن که و تب دا لکنه نخکاره بشی تاسر تا قرآن دا یتون سوال حل شی افا اللاو انها افا کرده دا اللا دا دینا دا ده که چیرته ته د مضمون مطابق د قران یو آیت مطابق سوالو کې چې دغه مضمون سره تړل شوی دغه الله فاکړه دغه ګناه نشته والله غفور حلیم او الله بخون کړه مې رو بانه ذات بیا وخت کې عید کوي چې کتص الله کومونه په دقیق سره پښتنه کړی وي او من قبل کو مخکستا سونه ثم اصبحو او ګرځدل لا غوي به په دې غیر ضروري پښتنو کافرین منکر منکر او نو غیر ضروري پښتنه د بے بی دبدہ او دا ا دا لادہ سبب ده و مے تبدل کفر او چاچه بدل کړو کار د کفر بیل ایمان په مقابله د ایمان کې ان ایمان ته قزادار چته غیر ضروري پختنه ونه کې او د کفر ته قزادار چته هرڅه کې غیر ضروري پختنه کې چنجی لټه په هرڅه کې الله که دا کار وکړو نو فقط ذل سوا سویل په سره گمراه شو د نه د برابر لارې نه د قران ربه کڼشي افغان وګو کې کډبشي او هغه حق لارنه به محروم شي بیا ودک اوس تنبیه ور کوي تیاقوز ور کوي مؤمنان ته تنبیه مطلب کاشن انګلیش کې وتا کاشن وی لکه بورد لگے دی لیکنه په خبردار مخ کې کار روان دی خبردار مخ کې روټ خراب دی یا نا وخت دی نو وی تنبیه ویل کیږي تیاقوز ویل کیږي د خبردارۍ ته اوس خبردارۍ اعلان موږ را کوي چې خیال وکو ایمان د تلاش لپاره قران ته ایمان ز دکی لګیای د ایمان اصول ز دکی لګیای آداب ز دکی خیال دا دا اه آه او خیال بکیدانه چته د ایمان په زکو کې غفلت تر اګه کې یني غفلت کې شي او که غفلت کې شوې د ایمان بدن لاړ شي اګه دشمن تعالی دی چې ګورلته یو یو دشمن مشتا چې اګه کوشش کړي د ایمان نه والی مې هغه لبم پام کې دا نه چې صرف بزرګ بزرګ بکي او دنه بزرګ جوړ کړی زغړې خسړې دخمن لبا خیال کې دوست لبا م خیال کې اړيره بزرګي دا ښه نه ده ته کوم خلک ډېر بزرګي کوي ډېر بزرګ بزرګ کوي هر شي کې دا ښه دخه کار نه ده او کوم خلک ډېر حادثه واوړي دا هم ښه کار نه ده نه ته ګوره ګوره لکه مثال خبره مونږ ده قران کې په سورته نساء کې الله وي کله تاسو جهاد کوئ نو په جهاد کې په مونږ کې هغه د جهاد ځان مونږ ده هغه د صلات خوف ویلې کیږي هغه ځان له طریقه چې مونږ کوي نو خو دا کوی تاسو ځان سره اصلي هي ین اسلحه به تاسو را موجودی خوکه غاړه کې دی خوکه دی خې دا تاسو وسلۍ کې د جنور بزرګ ما او خو مونټایم نه مونټایم کې ز اسلحه نه ګرځم نه الوی اسلحه و ګرځوي او کافر غواړي چې تاسو د اسلحه نه اغه کې غافله کې کافر غواړي تاسو تاسو لري او تاسو تاسو چې اسلحه نه نو کافر موقام لا و چې تاسو دو وج دان چې د مجاینو ډللی د اصلې غې غ کوي د پهمدی ووجې غنی کوي چې دا, دا, دا, دا په کافران ته ډیرره زور ور میلاویږي پوه شو کافران دا چې غی چې د ووره دا خو, دا خو دا دا انسانیت کار نه دی نه سحاب به همیشه ځان اصله ګرځ وله بلکې مل فارو کې زه هو چې ه چې دا د مسلمان زیوردي لکه خصه زیور ګځ که لخت چې په پیزټت کوې چې درنېغاړه کوې چې د خص زیور دی اصله د د سړی زیور دی. کو کافر له په دې منظور ملایوي کې ودل تا یا کوز ملایوي کې ډېر بزرګي بنکه ځان بلېږي خ ساتي دښمن له پام کې ود د کثیرو نه خو خې ډېر خلک منال الكتاب د کتاب والو نه کتاب والو نه مراد اغه مليان د يهودو د نصارو مليان دي خه اميان نه هغه ته به ډېر يهوديا دی الله لفظ اهل کتاب چې کله لا شي دنه مراد اغه کتاب والا چاغه په يهودو کې په نصارو کې په کتاب, کتاب پېدل پتورات پویدل په انجیل پویدل یا نور غداوی کتابونه چې کوم دی یعنی په لنډه اصطلاح کې مولیان کوم واله مولا يهودو مولا بل مولا یا کچیر کچیرته زمنګا په مسمانانو کې هارم مولیان چې د يهودو په نقشه قدم روان دي د غوی په اصول روان دي نو ودکاسیرونه و خ خیدر منل الكتابه دهل کتابونا لو يردونكم کاش چ واده تاسو من بعد ایمان کوم پس د ایمان تاسو نه کفارن کفار منکرین یناغو پدې شود کې لګیا دی لکه څنګه چې تل لګیای کوشش کوي چې ز خلک ایمان تر تر رو بلما هر کله ز بیان کوم چې د عقیدې سمې شي د خلکو د خلکو عملو ل سهي شي د سنتو سره برابر شي امدارنګ کفارن د کوشش کوي لګیا دی اغه مخبل عقیدې ل خپل نظریله اگر کوي تبلیغ کوي پیسې لګي مال لګي جنگم کوي دا غي د پاره نو دانه ته پیغام شه لو یروت نه کومه کاش چې واده تاسو میم باد ایمان کومه پس د ایمان تاسو نه کو پاره منکرینه ستا کی د سم شويده تا د شرک لاره پرې خيده د کفر لاره د پرې خيده کافر به به ایمان کوشش کوي تا بیر تاغه د شرک لاره ته راوړي بیرته تا خبر پرسته ته راوړي بیرته تا پر پرسته ته راوړي بیرته تا یو بل غلط تاکی دل رواده بس چه تا ده اسلام دا دائره نا پی خارج چه دا والی دا کار که حسدن دا وجه دا حسد نا من اندیا نفوسی ما دا طرف دا دا نفسونو دوی نا دوی پا نفسونو کی چکم حسد ده دا غی دا وجه نا دوی دا کار کوي چې د دا خلقون ایمان والی برت کبر پرست کی مشرقی کی برت پیر پرست کی برت چې دا غی کی گمراکی یو یوی حسد او یوی غپتا غبطه ته من غوې موږ ووي پورتو کې فرق ده حسد او پس خېدل د تقریبا یو شېره کوم معمولی غو فرق پکې دیارې جو حسد دی ته ویل کېږي چې ته یو ست دوې چیرې دله الاده درجه ورکړي دا کما کم ته د درجه ملي وی کنه ملي وی دنه د الاده درجه والی دي د ته حسد تک یو سره یو درجه تر رسیدل نه مال الله ورکړه مثال خبره یا کمبل مقام الله ورکی دی او یو انسان ووی چیره کمه میلاوی ک او که نه میلاویږ دغه درجه خو دنه د الله دا در جووای دا د الله د دغه مکان د رو غورځئ. دا د الله د دغې درجه نه رو غورځئ دی تهویلله کې حد او په خید دیله ول کېږ یا غته د ته ویل کېې چې تو و چ دا وګوره د په خ دررج دی د ونه په مقام دی. کشکی زم پدی در جشه ما یعنی تدانه غالا چی دیره در جن را کشی زلیل شي خوار شي حالا که زانتی ارمان که چی کشکی زم دغا سی کور کیو سیگه ما زم دغا سی گاڑی کیو گرزیگه او زم دغا سی مال دولت ولر رم. او زم دغا سی احدا ولر ما دیده بلکی که پس خیدل حدیث که رازی چه پس خیدل دو شونده پار جایز دی حسد خود بیخی نارواده ته حسادو کی چاسره ته یو چر د دې درجه ته رسیدلې لري دله الله را کوس کی د غ درجه نه کما کم الله د غ درجه ته رسیدو کنه رسیدي خو دې ماسرلقه لکزم آ... پختونو کې دا شې ډیر دي بل پختون کې حقيقي موږ یو یو داوري شو مال کې ملاوي کې نه ملاوي کې خو دې دي دغه مقام او درجه نه ورغور زیږي دې د دې کې حسد دا خو بي خينار واده البته پس خيدل يا غبطه دا په دوو شي نو کې روا دي کې رازي یو په مال کې یو په علم کې په مال کې سره کم یو سره لا غلا الله مال ورکړي دي حلال مال وسره دي او غلا ګيره د الله په لاره کې د حدیث سم د څه تشریح کړي د خځه غا حدیث بیا یعنی خپل مفهم کې صرف هغه حدیث په مفهم ام پويو حدیث مطلب داره لکه مال څه مطلب یو یو سره سا مال دي اول خو هغه حلال دي په حلال تر ايه سم كن کوم الله مال ورکړي دي هغه مال د الله کې لګي خلق سره مرسته کوي خلق سره خېګنې کوي ځکه پدې با مرسته باندې خلق سره او د خلکو سره د انسان مرسته کوي پدې معنی م انسان ډیر یو عجيبه غونده هغه کې احساسات مليوي خوشحالي مليويږي او قسم نو چې وسړې دا وی چر د الله مال ورکړي حلال مال ورکړي او د دنیا پګری ورانو باندې مال لګي د کورنډیر غریبانان سراب کیږي کش کی مالا مالا مال مال د سیمال راکتی زم غریبانو سره کومک وکما زم د خلکو سره مرسته وکما دا پس خیدل حلال مال لپاره د جایز دی حدیث کی رازي فزنګ د پښه د دغونتی شم د دغونتی زم د غریبانو سر سره د خلکو سره مرسته وکم کومک وکما پوه شو دا پس خیدل د مال لپاره جایز دی حدیث پیغمبر اسلام وی دي او یو علم د پاره یو سړی تعالی علم ورکړي دي ارې په قران باندې پويږي په سنت باندې پويږي ديني علم آیې سره وی چې د غور څونه خیره الله ورکړې ده ته خو پوي الله ورکړي کښې علم د څه پوي الله راکي کښې علم د څه علم الله راکي دا مجاز ده په دغه دوه موکو کې د پسخیدل جایز دي نور چې د پسخیدل ناروا دي په نورو موکو کې بلکې کې راځي نبی اسلام فرمایي ملم يتغنى بالقران الیس منا چې په قران نه شو غني مطلب بې شو دخل کو د مالون نه دخل کو د عہدونه دخل کو د درجوونه دخل کو د د دنیاوی عہدو اقنه غنی نه شو ولې سم نه دې زما او متينه بيخي کومو تاسو ته قران را کړې قران سره بس په یو بحث کې تعلق د سيده قمظوري وو عملی لحاظ نه لیکن یو تعلق خوشته ور سره کنه از د کو لګي روزانه زمز د کړه کوم بیانو تاسو مې د کړه کوې سره کوشش کو چې از د دو دو يو يو دا دلادو کوم خبر شي یو یو بخش کو سره ټچ یو سیدا مونږ دا وی ویچره ولا پلان کې چره ډېر الله ور مهرحم کو ولي هغه ته خلل مال ور کړې دا زما اوستا دا حدیث په موته منو فټ کی چله تعالی موږ قرآن در کړې دین بل غټ نهامت شته دین بل غټ درجه شته قرآن علم ته قرآن ته نهسته ته قرآن علم قرآن علم ما او ته بلپس خيږي الله خه بنگلا ورکړې د پيوسيږي الله خه گاډې پکی پيوسيږي غرزي پکه الله خه مال ورکړې خوري خه جامعې الله ورکړې د خوري دا پس خېدل بیا نه به اسلامي د زمانه نه ده دا سړې د مو متينه نه بيخي زکه د قران نه بلغت نعمت نشته ریخه په یو قرآن کې الله فرمایي په سورت يونس کې آيت نمبر 25 ته 25 کل بفضل الله وبرحمته فليفرح فبذلك فليفرح وبذلك فليفرح فليف هو يا پیغمبر خلقته ا چې د الله په فضل باندې قرآن زکه دنه مخک قرآن ایتونه بیان دي او پر رحمت د الله پدیمانه خوشالي مناو کوي پدیمانه ا زار خوشاله کوي جشن کوي ول مانځي دا کار چې د قرآن باندې خوشالي چې دا دا خير مې ما یجمعون دا غور ده د هغه څنګه چې داخله کې راجم کوي دا غور ده د هغه څنګه چې خلک راجم کوي د لټو نسیکا بس هیڅ کنه نو لیس امن من مل لم يتغنى بالقران حدیث کرازی زمانه نه چاله وی ما یو کستا قران ور کړی نو موږ جهاديث کې پیغمبر اسلام فرمایي چې ليس منا من لم يتغن بالقران تو چې په قران باندې غنينه شو به پروانه شو نو هغه نه ده د نور خلق د مالون نه د نور د نور خلق د اوهډونه د نور خلق د نور شي نو ځکه قران ټول لغت نعمت د الله ټول لغت فضل د الله قران چې څړې په قران باندې پويشي ته الله په احکام باندې خبر شي پاکيده باندې خبر شي دا ټول لوی فضل د الله دا ټول لوی رحم الله ده دا ټول لوی نعمت د الله ده دنیا کې په حدیث کې راځي پیغمبر استم فرمایي چې الله به یو کاري د قران ته د قیامت پر ورځ منوي چې اکرو قران لولا او خیجه برا جنت لخيجه برا تر څو پوری چې ته قران ولستلې شي خیجه درجي به زیاتی کیته به جنت کې خیجه برا او چې قران آخري حرف ته ختم کو هغه بسټه درجي نو کله جنت هر مقام لوخته هر درجي لوخته په دی وځمه سړی چې قرآن ډیرې ځد کوي مطلب دغه قرآن په اخرت کې په جنت کې به درجه ډیره زیاتې او که سړی دنیا د پر لګي ته شو مقصد دایي چې دنیا ځان لخه کمه دنیا ځان لوګټمه او بچی میزان لو پاله او قرآن د پر صرف اندغه یو ناستد ناستو کو به ورته ځد کوي مسبق موږ حال خدا دي قرآن مخې استفاده زموږ تاسو ټول د همګل ته از د کوراشو په د نهستو خلکو کې ډېر خلک د سي چي لیکلونه کوي ډټې به لګولې دي ټایم کې نهست به قرارې غمه چوي نه سکی او اوري خلک بده سي چاغه لیکلم کوي نهست به مي اوري به م لكن هغه به ورستې زد کوي نه بس هم دغه یو ګنټه ده دينه بعد بس بند کړم دي تی بندو سبب خلاصي کې په دې ټایم ماندي او کله څو تي خو نورن الا نور خوشالي د پاسه خوشالي ده چې زه خوند خو چوتي ده د زمو استادو حال ده نو هغه مرکه یته ترشیو کړه دمو استاد سو ایمان نه د خوړل بد ایمان دي زمو استادو چې موږ د دې موکنه استفاد نه حل د انز کریم دغه په کار د چتا سو کم از کم پنځه پیرا درې پیرا ک پنځه پیرا نه درې پیرا خو هغه مخ تاسو به مونږ بلس پروي چې کړه درس واغستو نو یو پان ایتونه بو مونږ بلس پره ایتونه مونږ درې ورونو خپل منسکي دا بخامه خدا کړ چې تکرار کین او اځدبه کای او که دا تکرار نکوي چوکلی کل نکای چوکوده یڅو ګډه لګی چوک چې ده په یو سوچ ته چوکبل سوچ کې ده دا اسي ناسته اسي دا به ثواب او ملاویږي نور نور غنیشتره فائدہ نشتره څو سره الله پوه خبر شي نو لوی نعمت وادا کثیرو مې اهل کتابه غوړ ډېر خلک خو خې ډېر خلک مینه اهل کتابه کتاب ولونه لو يردونه کومه کاش چې وړې تاسو من بعد ایمان کومه چوک درزک د وژنه قران پرې دی لوګ ور پسرا غستې قران او تپری پوه شو رزق چې کوم دي نصیب کلي کړې دا به تملاویږي که ته ټولوم تر 24 تر 24 غټې ور کارو کې 24 غټې چې کوم دي په نصیب کې هغه رزق به پوه شو نو دا یو گنته دو تپریدی رزق دا پارا دنیا دا پارا او بیاده تمام که چی ما دا ما با اللہ جنت راکی ما با اللہ مقام راکی ما با اللہ درجی راکی ما با اللہ او بخی دا تمام بیائی لو یرو دون کم کاش چی وارده تاسو من بعد ایمان کم پس د ایمان ستاسو کفارا منکرین تاسو منکر شی برتا کغا کده نبی توالی حدن دوې د کار کوي حسدن, حسدن, حسدن دوج د دو حسد نه من اندیان فمه طرف د ځان د دوی نه د دوی نفونو کې چې کوم ح پرو د غ ووج نه دو کووشوش کوې چې تایر ته قرآ نهکټ کې اوتابته غ په ک روواړی من بعد د ما طببع نه پس دغ نه چکاره شو ل هم دوی ته ال حقکو حه حق حکو حق حق تکاره شو تممت لبقر د ک هې وپژندلوه ک د خدا ده زګوسه په غراته کې د مانو خدا ده؟ کړه خدادا حق او تکار شو د پیغمبر استم درجه په جندل د سنتو درجه په جندل حق او تکار شو د الله درجه په جندل د اولیاء درجه په جندل د علماو درجه په جندل پښه ميسور پسیزا نو مېم بعده ما تبینا پس دا غنه چخکار شو له همدې تعالی حق او حق فاعفون صل امر کيف فافو افا وليك ګل د فافو لري کاه تو د دوی مینه د ژونه لري کاه دسې خلکو سر می وونه ساې چېغ تا د آ نهک کوي دسې خلکو سره ته دوستې وونه س چې نه تا نه کوآ اخلي دا ته وای چې کوران ته مک او دا ځان د لګیادي نو اللهوي فافو لريکه درونه د دوی می نه داسې خلکو سره لا ناستسته پاسته ونه کې که اثر به د معرا شي کوآان نه به کټ شي معوروم به شي دحیح کې دی نه خپله خو به نه ځکه خپله شروع کې خپله غ نه کوآ ده کې دا ملګری نه د ملاانه دی نو صحیح ده د خولاغه خبره د ایزده کالته خو دا چې بیخي کټ کوي د قرآ نه خپه نه دخی او بل چې د تخ غه ددم کويلاوي وافو فافو لريکه درنه د دو مینه وصففه او مختې واړه مخ وړه او مطلب دوستی و سرهونه کې د ځکه ستاسو د کې دښمن دي ستاسو د خیرت دښمن دي او ستاسو په دنیا کې ستاسو د مال دښمنی په مال باندې مړ که کنه کې په عزت باندې مړ که کنه کې چې غیرت کې راشي مطلب لګده خپل د کې د پاره کې د غیرت وک کنه الله په باب کې د غیرت وک لګده الله د کتاب په باب کې د غیرت وک ځکه خو نه مخ او بایکټ وک د ټایم نه نرمي په کار و او مینه په کار د مخبت په کار دیوي حتی تر دی پورې یاد الله چې راشي الله بیامرې په خپل امر سره یعنی الله پ خپل عمل سره چې مطلب چ الله خپل عمل وکې هغوی من د عذااب یا تا واخلی یا غوی وختې بس یعنی تر مګ پورې داله د وکمه فورې بهته دو نه مخهړی دوی سره به مینه نه کوې د او دوی سره ته با کارټ کې نو یا تاالله مغ را یا غوی م ما را شي یا من عذاب را شي حتی تردپور یادې الله چې را شي الله بیامرې پ خپل امر سره یا من عذاب رالي یا تا واخلی ان الله یا غوی تبا کې ان اللهی کله الله کللی شو کیر پرشيې قدرت والا دی نن ته کم زور الله هسبب قدرت در کی طاقت بدر کې اوس امور ممسله امور ممسح هغه امور چغه انسان کې اصلاح راولي هغه تو امور مصلح امر مصلح امور مصلحه چې انسان کې اصلاح راولي دا باب چیرې دا بایکاټ کول دا مخ اړهول پېکون کول غوسانې کار نه دي په دې خلکو کې بس تا پلاري ته پلان بایکاټ کې دې خلکو بستا بس تا وروري چاغه استا ایمان اخلی ورته بیت منکر شي اګه دې خراب شي مده کې بستا پلیاري نو پلیار نه به بایکاټ کې آسان کارخونه دي دګه به اړوري ورو نه به بایکاټ کې آسان کارخونه دي پدې کې به زوی دغه نو بایکاټ کې د خاصانه کار نه دي پدې کې به خزی پدې کې به موري پدې کې به خوري پدې کې به دوست دي ځکه پر دې خو پرګه د یک کیسه کې خصوصنیه سم دغه خاصانه کار نه دي نو په دغه وخت کې به ته دغه چې دي د به ته ادا کې پدې سره بستا ر مضبوطيږي پدې سره به ته اصلاح راځي واقیم الصلاۃ او جاری کای مونځه واه تو او ورکای زکات مونځ او مال لګول د زکات مال لګول دي او مونځ بدنی عبادت دی دا کارونه کول د انسان کی اصلاح او مضبوطی فرض منصب خاصم کې فرض دی غی نه خوله غی نه بکه اکر د خی ک بده فرض منصب کې کوو د نکونه ګوننګاره ته وځه ته به وصل نه فلی مونځونه مکه نفلی مونځونه بکه کوشش مکه دا مایک باندې خمه یکملګوي نفلي مونځونه بکې ته پوي شو چې علا سره تعلق جوړی نفلي معلوم نه بلګي چې علا سره تعلق جوړي او مضبوط شي کلک شي واقع مسلاته او جاري کوي مونځه واه تاسو کا ور زکا ګوره دلته دا نفس چیرې نفس قعېشه دا کنټروليږي په دغه کارونه باندې ستانپس دا ورې ته معلوم ولګي او چې ته معلوم لګین تاسو نفس خلاف کارو کړو مجددا نفس خلاف کورون ته نه کې امون د نفس چیرې ماتي کېږي کمزوري خواهشات باندې کمزوری کیږي اس تنفس نو وری استعمالو لگے او تین لگے تا خود نفس د د خواش مطابق کار دی وکونه نس باندې کوي کیږي در باندې نس باندې هغه ټایم کی کمزوری کیږي چکل ته هغه کارونه وکي چې هغه د نفس سره مخالفت دي هغه منستا نفس مجروکیږي نو بیا بستا هغه روحاني قوت چې هغه بره طاقت ورکیږي مضبوطیږي او هغه نفسانی هغه حیواني هغه بستا کمزوری کیږي اوستا کار بټولو مرمدای تقوان دی ته ویل کی چې تخپل اغه اغه حیواني طاقت کمزوره کی او روحاني طاقت اغه ت मزبوط کی کوي کی واقع مسالات او جاری کوي مونځه او زکات او ورک زکات او ما تقدمو او هغه چې مخکی کی تاسو لیانفس کوم د پاره د خپل زانونو مین خیرن نیکی تجیدوه نو نو مومو مې تاسو غیره ان الله پنیز د الله دکیمو داستا تسلی را کوي چې یعنی ته په دې باندې مطمئن مال لګې کته بل کومه څردي پور جته یو لار نتي کو jato کې اوسیر لکې دي علاوه د غنې کې به زما سره ستا امانت پروت دي ندی اجر بت تعالی زدر کومه ان موږ تاسو دا ډار راکې الله داسې ګومانونه کوي لکه کله کله شیطان انسان ته وسوره چی کنه شرمادہ نیک کارو کو ندی اجر مال مې لاو شي کوم لاو ونشي مال الله د دې بدل راکې کرن کې دا شیطان انسان ته وسوره چی هغه انسان مشوش کړي انسان کوشش کوي چې هغه کې تله کله به انسان و چېرې افریقا د دی واجر بیا ایه بني الوی نه ته چې معمولې اونته نې کېد وکړه هغه اجر به ماسره پروت ای الوی به دا هغه اجر تته تلوي لږ څنګه چې وړه وړه ګناه هغه کل کېږي او تاسو معلومه کې قیامت پر تاسو تخقاري همدغه نه وړه وړه به ستال کل شي او تاسو بخاله چې په سې نیت دیکړي په دې نیت دیکړي چې من الله راځي ورتل الوی لائفوس کوم د پاره خبرو ځانونو کوم د نیت ته اشاره ده یعنی عمل ته د الله <سؤال> رضا د کې د دا د شوکه ته چې خپلان د پاه کې الله د ضا کوو خپلځان د خوشحاله کوو که خپل انته د خیر ووررس ولو الله به تاه د ضا بد ل کې تاله د جنم نه مافیوکې بچ به کې دا به جنت لهوزي دا خو تهځانله لا ورسه وه که نه نو چې ته د الله ضا د پاار کار کې ده د شوته چې د خپلځان کار کې لیا بل چا د نه کوې پوه نو صحح نیت ته مشاره کوي وما تو او هغه چې مخکې کوي تاسو د پاره د خپل قانونو من خیرن څنیکی ور دوکسم نه کوي دی حدیث کرازی یو هغه نه کوي چې هغه مخکې لګی زانه او یو هغه نه کوي چې هغه روسته پاتکی کیتانه لکه مخکې لګی کوم نه کوي موږ دې کو دانې کی مخکې ولګلا زکات دویر کو دانې کی مخکې ولګلا پوه شئ دا رنګ بل یو نیکاردو کو دانې کی مخکې ولګلا یو د سې نیکې چې هغه تن روسته پاتکیږي لکه خو خ او اولاد حدیث کراځي چې خ او اولاد د سې نېکې ده چې دا انسان مړی خو هغه پس هغه نېکي هغه اولاد د څومرم خ کارونه کوي تا دې کل کیږي خوښه هغه اولاد د څومرم خطر افتروانی نغټول تاسو دې کل کیږي دا اوس هغه نېکي چې تاسو تا خپل ځانه ورسته پرې خیدا دا, دا, دا, دا. دا رنګ یو یو خزي کې مال لګولې جمعات د یا بات کړه دا جمعات کې خلک منځونه کوي دا جمعات کې خلک د الله کتاب بیانوي توحید بیانوي خوښه اریک د علالدین کار کې نو دغه جمعه اجر دغه نیکی تازان پس وروسته تا پریخیده ته مړی خو دغه نیکی د دې تا تاسو ستارت ده تا پسی دیکل کی گی. او مونز خوچیدو كون هغه مونز به سږ اجر او لاړو دانه چې دغه مونز اجر تاسو به ستارتي هغه نه چې مونز د اخلاص کو سلام ده وغورځو بس مونږ تاسو ماجر چو هغه تاسو دیکل څو لاړو مخکي ایو د سنیکې تانه وروسته پاتې شو والله وما تقدموا لانفسکم او هغه چې مخکي کې د پار د خپل ځان دس یون دسیونه کیوکه چاغستا د زاند پاري په حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي چا چې مثال خبره يونيكي کار وکړلو د بل د پاره نو دغه نیک کار د د پاره نکړکی زه عذور مثال خبره مونږ کوما کنه د مونږ د دینیت کومه چیرې دا پلان کوي چې دغه خمز گزار ده اواره اواره مونږ کي خسته خسته مونږ کي په خوشو عذور مونږ کي يو يو يو غچې هغه خه ادا کوي دا مونږ ما الله د پاره نه ده بکدا دامون بعد هغه شخص ته پاره ده هغه چارجه ز زان خيما دا په دینیت بيانوم چې الله را زانو خيما نو کوم ده دا زما د قتل زان ده پاره ده الله رضا ده دا زما د زان ده پاره ده پوښه او کزي یو چا ده پر چې دا پلان کې چې د خوره خوب پوي سړي ده او ډېر پويږي علم درجه خورېره لوي ده و دازه دا الله لپاره دا نه کوم خپل ځان لپاره نه کومه دا کار دا عمل بلکه دازه شخص لپاره دا کومه قیامت پورې زماده عمل کل شوی چا پورې احمد پورې کل شوی تا خو احمد لزان خودلو او احمد ست تعریف کړي نو زه خپل اجر ملو شوې کته زماده لپاره کړي نو ما, ما به تل در درکړي اوس و دا الله لپاره کار کول عمل کول د سديده خپل ځان لپاره کار کړي د ځان ته خیر رسې و ما تقدموا او هغه چې مخکي کې تاسو یې انفسه کومه د پاره د خپل قانون من خیره سنیکی تجیدو تاسو په تاسو په عمومه یغیر عند الله پنيز د الله هغه او سره او هغه رکیږي نه ختميږي نه الله نه ورکیږي نه الله نه خطا کیږي نه ونه کی که هر په هر وخت کې هر شکل کې دګډي اغنې کې کېږي دا اغلا سړي کړه تنه به ویري والله سړي کل شويدا دي نه رو به غمه کالوي ان الله بما تعملونا يکينن الله بما باغسمه تعملون چې تاسو یې کوي بسیرون لدون کېره نیک عمل کيم علاوي زې لدون کې ما یو یو سکند اغه عمل دې ما ته خکار زی ګورم او غبط عمل کيم زی ګورم ما, ما نه خړ مانه ختاکې غینه مونږ مونږه تونه غو نه کړی مونږ نه وي ری چې الله لا ټول یاد دي الله سره ټول پر ریکارڈ کې دي عمل نامه کېږي کل شی دي ان الله یقینا الله بما پاتما نه تعاملونه تاسو کې کوي بصیرون دې دن کې دی عم توریدونا آیتاسو غواړی ان تاسو الو چې پوښتنه وکړ رسول کوم د خپل پیغمبر نه کما سو موسا موسی لکه څنګه چې پوښتنه شوې د موسی علی السلام نمین قبل پوښه و مَن یتبدل الکفر او چا چې بدل کړي کار د کوپر بیل ایمان په مقابله د ایمان کې فَقَط ذُللا پتاحیک سره گمراه شو سوا اسبیل د برابر الاره نه د سمیلاره نه ود د کثیرونه خوخی ډیر خلک من اهل الكتاب کتاب ولونه نی مولیانونه اغه اغه علماي لو یور دوه کوم کاس چې وواړی تاسو من بعد ایمان کومه پس د ایمان ستاسوونه کو فارن مونکری چې تاسو بریرته مونکین شي پیغمبر نه کاروکي د س نه ان کارو کوي توهید نه ان کارو کوي ش کې موتلا دا غختل چې دا کوم یودیان چې مثمان شوي د امیانوکې بیرته دا راواړی یودیت له چې پیغمبر نه ان کارو ک کوآ ان کاروکې توهید ن کاروکې وې دا کار کوي حدم من انان ف د وجه د نه د طرف د خپلو ځونونه نه د د په لکې چې محد د هغې جه نهد ته اړئ ځکه تو د بل چاتابدار شوی دبل چاتابداری کېغا خپل استادګنغ خپل ممربی ګنی ودی خو د پریخوا مشکل کو د پری خو من بعد د ما من بعد د ما طب ب نه پس د هغ نه چې کاره شو دوی تاحقکو ح تو ه د ح سنت ته پ غمره حق د الله یوواله فافو د لرې کردونه د مینه د دوی وسفهو او مخې واړه حتی ح تر دی پور یادتی الله چې را شي الله بیامرې پخپل امر سره یا بهاعذاب را و طبباې ک یا به مرضور لېې یا به تا مې مرکه ته بیا مش د خلکوونه ان الله یکنالله کولی ش ک پرشيمان قدرتالا دی واقی مسللا ته او جاری کو منضواو ذک ه ورکې ذکات وما تو قدنیمو اوغ چې مخک تایاننفسېم د پار د خپل زانانو ان الله د پار چې کوي د ته خان د پاره کله و ما تکا دیمو آغا چی مخی تاسو د انفوسی کوم دا پار دخپلو زانونو من خیرن چنه کی تجیدو تاسو با امومی اغیرارا اندلائی پنیز دا اللہ یعنی آغا ختمی گی نا اللہ نویرکی گی نا اندلائی یکین اللہ بی ما پا آغا چمائی تا تاسو کوئی بسیرون لدون که ده